Ara digueu, la gent està a forells, arreu dels camps hi ha vermells de roselles, amb nova fals, començarem a cegar, a blanc madur, amb ell les males d'herbes. Als joves llavis de closos, després de la foscor, si sabeu com a l'àlova és atrigat, com és de llarg d'esperar, un alçament de llum de la, en la tenebra, però hem viscut per salvar-vos els mots, per donar-vos el nom de cada cosa, perquè siguéssiu el, el recte camí, de la set ple al domini, el domini de la terra varen mirar de ben lluny, del desert d'avellava de al, fo, al fons del nostre somni, sis teneres. Seques els devenen, cims pujats per els glaons de lentes hores. Ara digueu, nosaltres escoltem les veus del vent per l'alta mar d'espigues. Ara digueu, mantindem fidels per sempre més al servei d'aquest poble.